Vëtëm Allahot i takojnë lëvdatat, falëndërimët, në nështrimët e njërzve dhe kryesave Dërsa përshëndetjet, salavatët, mirësia, begatia, më e mirë Më të mirën e kryesave, njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi vë sellem Pastajnë bë shokët e ti, besnik dhe të sinqert Pastajnë bë familjën e ti të, të ndërshme Dhe gratët e ti të, të, të pastra dhe të gjithë besimtarët, moskemarët e të, të të ndjekin dhe i shkojnë pasë rrugës të ti dhirën e ditën e gjikinë. Të ndëruar gjëmatlitë, të ndëruar të pranishëm, dhe të ndojnë disa qastë të me lejnë në Zoti Gjellë Gjellë Luhu, që që fletojmë diçka nga urëcit, nga mësimet, porësit e ulemave, porësit e djetarve, në mënirë që njëri ju tjetë mej përgaditur në aspektin fizikë, në aspektin mendorë, në aspektin shpirtërë, që të takonë zotin e vetë gjellegjelluhu, -Gjell që është që i shdojnë ajë subhanehu vë te ale. Dite e gjuma, njërzve u është ba një loj rutine, një loj vëprimtarie e, e teknike, ise, duke shku e duke arë ditën e gjuma, por se besimtari, besi, besimtari i, i sinqertë, besnik nuk duhet me leju Që me e kaplu rutina Nuk duhet muslimanin me e kaplu e Puna e zakonshme pashpirt Puna e cila bohët Se duhet mu bohët dhe i ka arë koha Por se në munges të Vëdijes se ku po shkoj Dhe qka po baj Dhe cili është qëlimi Pra as njerë nuk duhet muslimani me humbë qëlimin Nuk duhet me humbë shpirtroren e punës Qofte dhe nësa jo punësht E vazhdushme dhe E Andaj muslimani duhet që në gjdo pun, që e ban me e gjetë shpirtin e vetë të ajo pun, me e gjetë atë shien e vetë të cilin e ka ajo pun. E kjo është ndo njëherë shpeshherë e rezikshme kur puna përsëritët, kur puna përsëritët. Andaj shpeshherë hasim që njëri ju i vjenë në gjuma, apo vjenë në namazë dhe e ka një lojë thatësie, një lojë e, pa përsëritët. Pashpirtrore duke e kaplu rutina e përdiqëmëriz dhe e përsëritjes Andaj muslimani du të më konë shumë i kujdeshqëm Që mështë i shëndrohen i badetet dhe adhurimet e Zotit Dhe pun të mira me të cilat afrohet ka Allahu Pa e ndje, pa e ndje aforsin me Zotin e vetë Dhe pa e ndje se kjo pun e ka një qëllim vëtë veti Andaj pengamberi ale i salatu Ueselam, në kam sunë shumë Veprimtaritë të ti, çu punët të cilat bëhen, duhet me pas chijen e vet. Duhet me pas atë përsosmërinë e vet, ashtu si ka pejgamberi Alaihi Salatu Wassalam. Allahu e don një punë kur dikush për juve e punon dhe e përsos atë dhe e bën çu që është më e miri. Dhe prej brendis që çish është më e miri, kur di thonëa dikujt na e ke bocish është më e miri, por përveç anës formale I bje mas mirë dhe kur e banë me shpirt Kur dikush se banë me shpirt një punë Se ka bo po mas mirë Kur dikush një punë nuk e krinë Me, me zemër Me shpirt Me njenja ndaj asaj pune Nuk e ka mas mirë Andaj për nga mbire Tha zoti jo E do kur dikush prejuve punën Dhe e banë mas mirë Dhe që mundët Normal, mbrenda kufive njërzorë e brenda kuvijve njerëzor është edhe edhe shpirtërorja. Andaj kjo para hirje për ligjëratën e cila do ta mbajmë në emër të Zotit Xhelel Xhelal, por ajo që është e rëndësishme të tërhiqet vërejtja është që punët tona mos t'i merr rutina, mos t'i mer fatësia. Pse nga se po përsëritën dhe po bëhen diçka e zakonshme e cila nuk pidijet shija. Derisa çdo vepër e ka shijen e vet e ka kreacinevet, e ka raportin e veçan që duhet të kryon me Zotin e vetë të bareke u e të ala. Të ndëruar gjë më të li. Do të përmeni me lejnë e Zotin Gjellë -Gjell Luhu disa gjë, qështje dhe disa gjëra të cilat i kanë përmeni djetarët e muslimanve në librat e tyre e që janë shumë të nësishme për korat tona. Veç e nërish në dinamikën e madhe dhe shpejtësin e madhe të kalimit të kohës me dinamikën e përparimeve të Komunikimet dhe, dhe mjeteve shoqërorë të Zot janë krijuar shpesh arneve shumë pun në shkojn pa vepra, pa pa, pa dobi. Shumë puna shkojn pa fryte. Boin veprimtari ndoshta, por frytet dhe lëvërdit nëse i nxjerrim në llogari dhe i bëjmë disa kalkulime të shpejta, sidoqoftë për axhirat Nëse i nxjerrni në llogaritë e ahiretit shumë pun mundën me na dal, të cilat nuk jao kemi pa fritin, apo runa zot, në të ardhmën nuk jashovmë fritin. Nëse kjo rrezik kë kjo, kjo e keqe e kësaj pa fryçmërie të punëve ka ekzistuar në të kaluarën, o shtu rrezikun kohën e Zotit. O shtu rreziku në kohën e sotit, pse? Ngase mundësit janë shumë të. Rrugët janë të shumëta, mënyrat janë të shumëta, format për me bë kwaç janë të shumëta. Format për me me të kop dinamika e e kësaj kohe janë të shumëta. Andaj çka duhet besimtarit me, me bë, duhet donjëherë me ruajt, me ruajt cilësinë e punës. Dhe mos më bë punë shko sh, huç, apo apo shkelle shkoçi Thohë, thuhët, pse? Nga se e kap shpecija e e kohës. A ndëtë t'i përmenë me dhjetë punë, të cëtë t'i kanë përmenë djetarët, kanë thanë janë dhjetë veprat të cilat nuk ka në dobi në të dhe janë të humbura. O shumë në nëci, dhjetë vepra, dhjetë punë, dhjetë sende të cilat i kemi na dhe në shëqrojnë dhe në rëthojnë, por se nuk ka dobi në të dhe cilat janë bazamentet që jahun pë njëriju të punën pra, pengamberi sallallahu a.sallem adithin që e kanë ziri ma në Bukhariju në gëtjali ajës ibn Abbas i rëdhjallahu anë ka thonë pengamberi a.sallat njërmeteni më gëbunën fihima këthirum minën nës dy begati, dy mirsi dy dhënti që ka ja web zotë i njërzve një numëri madhë i njërzve mashtroën dhe i humbin i kecë përdorin ato i kecë shfridzojn ato cilat janë ato atë janë koha e lirë dhe shëndeti njerëzit e kanë problem me kuptu se shëndeti o kapital duhet dojë mos me shkunë shpital për me mordesh se je konë me kapital njerëzit e kanë shumë shtirë me kuptu se koha e lirë dhe shë kapital duhet me jamur kohen që ati me ja, me ja të rejqë vëretin se ke pos kapital apo andaj pa pejgamberi alayhisallatu wasallam shumë për njerëzën nuk jaund kimete andaj nga ky hadith dihet atë thon janë 10 çështje 10 gjëra të cilat na humbin dhe na shkojnë pa dobi, pa lavërdij, pa përfitim ose në këtë botë ose në në botën tjetër çdo njëra prej tyre është dars në veti, është ligjerat në veti Porse na do ti përmendmitë të grumbulluara kështu, që ta shohmi a kemi na diçka që na shkon hoç pa fryt, na shkon pa pa dobi, pa pa ja nxjerr fitimin o ket botë o në botën, në botën tjetër. E para, të cilën e gambër mend dietarët, prej ë punëve të cilat janë pa dobi dhe pa fryt, ka thënë ilmun la juamel be nje nje dije nje njohuri me te cilen nuk punohet nuk manifestohet ngjymtyr o zemrës o trupit o shpirtit ndersa na nese e lexojna kët fjali te diretarve te ibn Khayme al-Juzi konkretisht kjo fjalë e madhe nese e lexojna nikaluarën Çe një dije s'ka bodë dobi pa pun, a dhu vallë sot sa ështëu kjo dozë e kësaj veprimtarie. Prokurson njeriu me një të shtypur të pullës, mund të më nxjerrë me qindra informacione, me qindra informata, me qindra njohuri vetëm me shtyp. Çka të intereson shkruaje, ajo ta jep një informacion, qoftë edhe të largët. Një informata jep. Atar mundsija për mua informuaj Mundësia për me kapë një huri o shumë e madhe Përse mundësia për me shku këtë të informata hoqë o shumë e madhe Qish vinë qashtu shkoj Andaj në të kaluarën i e në rrujt kësaj Qish jenë rrujt? I e në rrujt që mos kapin shumë informata E në realitet ata nuk punojnë me as një në presaj Andaj, qika besimtarën në të kaluarën i e në rrujt që Moqojt dikosh shumë dhe di. Në kuptimin formal Dëjaj, ka informata Jo, ata janë mundu të arruajnë Qka? Që kjo shumë di Të jetë ma shumë pun se sa Se sa një informata Andaj shiko për nga mberi Salallahu aleyhi sallem Ta për nga mberi sallem Mua më ështëdan Fjala për mbledhse Më ka shkurtu zoti Së kam nevojnë e me folë shumë Por shiko punë të ti Salallahu aleyhi sallem, janë shumë punët e ti janë, janë shumë. Dhe nëse i matë mi fjallët me punë, punë dalën ma shumë. Pse? Nga se kjo është esenca. Dhe zakonisht, natërshëm, në shumisët e rasteve, më përjashtime nuk ka, nuk ka i bretë, në shumisët e rasteve, ata qka flasin shumë, zakonisht, josa herë, zakonisht, s'kanë shumë punë. Ata qka shumë fjallë kanë, s'kanë shumë punë. Pse se nuk bashkohën Së mund është mi bashku Si në ata me ditën Nuk ka mundëci një njëri shumë fol Dhe një kësështë shumë të punu Qishë mundët? O atë të punu E o atë angazhu E s'ka mundëci me fol O atë të fol E s'ka mundëci me, me punu Ndërsa Mi bashku të dhijat O shumë e pështir Andaj, djetarë than E para Prej punëve që ka nashkon Pa dobi A njëzve ju duke të se është dobi kjo? Njëzve ju duke të se është dobi. Cila është kjo? Kur njëri ju i shtohën informatat, por i zbejet puna. E besimtari duhet mukan të kundër tënë. Ketë informatat që ka i ka? Një hurit që ka i ka? Duhet mi, mi rishiku. Që ka jam ti manifestu këtë më pun? Që jam ti manifestu? Për shembul, kini pa njërzit të tojnë, për shembul, oho gjneva avdes nuk dina me morë mirë, e filani s'dim me u falë rëqatët mirë, e ti për na folë për ata e për këtë puna, po? Po mirë, nëse e mormi numër në atërë e shka s'dim me morë avdes, me numër në atërë e shka din me morë avdes e s'morin, cëllin e delë ma i malë? Ata shka din e s'morin janë ma shumë. Nuk mohojt faktis e dikush s'dim me morë avdes, por ata shka din me morë avdes, e s'morin avdes, cëllin e delë ma i malë? E të regom qësh me eshti, këta shka din me morë, Në nuk kena mundësi më mu, mu angazhut të njetën dikush nuk dhime mora vdes. Po, a ish dhime mora vdes mësohët shpejtë. Që ka me bo me këto që ka janë mësu e smorin? Këto e problemi maj madhë, andaj thënë djetarët, me ditë pa punë, e problemi madhë, është punë pa, pa lëvërdi, pa dobi. Andaj vësim të arri duhet me, me rishikue e, informacionin e vetë, njëhurin e vetë, që mos të shkoje, mos të shkoje, pa punë dhe mështë. Pa veprimtari E dyta Thanë djetarët Prej Gjërave të cilat Shkojnë huq Janë Amelun La ikhlasa fihi Vë la iktideun Thanë djetarët E dyta është kjo Një pun Ta shkjona tjetër Dikush mundet me punu Pra e ka kalu Fazën e informatës Dhe ka dolë në pun Po në pun I mungon një element tjetër Edhe një veti asaj punë, e cila prapë janë nxjerr pa dobi. Ta shikoj me me nder të mirën për punën se për diçën shumë vështirë. Apo njeriu e merr artikullin, ne har duhet me gjet ku me blej. Mosani duhet me ja mat mirë ai ka këtë ato cilësi çka shitet kjo. Tjetra duhet me gjet edhe vendin ku e ku e prezanton dhe e shfaq atë. Tjetra nuk duhet me vot dollarë nga tregtires. Tjetra duhet me me mirë përdoruaj basurin që ka e nëzirë për asaj punë e këto janë proceset e cilat shpesha njërzit i neglijxojnë atëherë than e dyta është një pun e cila nuk ka në ta sinceritet dhe nuk ka në ta ndjeket për nga beri sëselle pra është një kategori ata thonë ti puno qishë du shti vesht puno e nuk është të në kështu pra kure dëgjojnë se puna Osh, element krejesor i dijes, kë nuk nënkupton në se ti të punosh çish çish vjenë. Apo punot, çka të mundesh punoj? Jo, jo. Punon me mend dhe në atë punën tënde duhet një të pas cilësi të duhura ajo punë. E para për tëre ne mukon me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mukon ndërtu me ç'i duhet ajo punë. Mukon e pranume si punë dhe tjetrava e ti është me pas sinqeritet ndaj ataj. Mos bova ajo për hipokrizi. Mos bova ajo për shefatzi. Mos bova ajo që njerëzit më thon filani punon. Filani punon. Por se duot të të bëhet puna për hir të Zotit xhelel Gjell xhelalu dhe të jetë në ta ajo kripa e sinqeritetit. Gjasë pa sinqeritet i humb knaçia e punës, madje edhe njerëzit nuk e e pranojnë atë punë si valide e ndjen ata shpirtërisht, do të thajë ajo ata nuk e din gajbin, por e ndjen shpirtërisht çka puna nuk e ka at lezetin e vet dhe nuk e ka dhën frytin e vet. Madje edhe njëri janë din të keqën punës pa sinqeritet. Edhe ai ndin azafi ban puna pa sinqeritet. Ajo punë çka s'u bë për Allah dhe s'u deponu në thesaret e Zotit Xhelel Xhelal u nuk e ka kënaqësin e vet. Kjo është vepra e ditë qka neve i bojnë po në shkon në huq e duhet me intervenu këtu dhe duhet me investu në sinceritetin e veprave tona tjetra puna e tret të cilën e përmendën djetarët si pun dhe si një kapital i oni që shkon pa levërdi edhe ajo është mellun laju në fakumin një pasuri nga e cila nuk shpenzohet prej saj Pasuria është një problematike njerëzë dhe definicioni pasuris është problematike në, në, në kokat e njerëzële. Ka s'ka shmërish definicionen bëj pasurin. Ka adhurust pasuris. Tha për nga mele a.s. Ta i se abdu të dinar dhe ta i se abdu të dërhem. Di, Tha u shkatroft apo u shkatru robit dinarit dhe robit dërhemit është një kategoria njërëze që dinari dhe dirhemi për ta përba një një adhurim Së mundet për ta Ta për nga mbela lejë salat e sëram Qështë e dina a të adhuru? Tha in o të të radhi Kur i jipët dhe ka, është i knasht Por që imu ka pare, është i knasht Wa in muni sa khyt E me bom ju nal, i dhërohat Hiz bajnë punë Këtë duja jo ka rrëtluk nga anë tjetër, pse se kësë ka? Pro kësë e ka ngrit nivelin e dinari dhe dirhemit ku, nivele shumë nalëta, Zotë e ka bo, Zotë i në rrujtë. Andaj, a, definicioni pasurisë vetë është problem, njërës nuk din me definuëve, si të mos në përkuvizimet e gjërave njërësit janë, janë qëditshëm, diku që e definuën kështu e diku që kështu. Thonë djetarët, se ndi tretë, që keq që nuk hargjohet, kështu e kanë që, la ju në faqumin, nuk hargjohet, që ishë nuk hargjohet, kuptimin vesh më lejh, vesh të bon, tha Allahu gjelle gjelalu, el haku mu të kathur, hatta zërtum u l'meqabir, tha Allahu tebareke wa ta'ala, juve ju shkatroj, ju humbi, ju defokusoj nga qëllimi, kush, et të kathur, me më lejh, për që imu, sa njëri ju humbët, devion nga rruga, lejthin nga rruga dhe kur t'ja shifsh ku ku e ka hom rrugën, o t'u mledh ti thu ku i ti qukëto ti mledh njëheru ne, sa vjetë kime mledh një trajsh 400 vjetë, sa të të mjabë Allah o imër, o njëri pasurija nuk është për këtë pun t'u mledh në në njëheru po ku kime qukët t'u mledh me i thojnë arabot, ha ti bu lejl ki vesh mledh dru pse qashtu e ka, e knoq këta me mledh ta shove që a njëse se përdorë, a njëse se, se, se shpenzonë, a njëse nuk e argonë, në të neje që aty. Këto janë njerës pasëllime. Nuk e kuptojnë që e ka kriju Allahu dinar dhe dërhimin. Andaj dhe Allahu gjillu ala, juve ju ka hutu të bimit të këthër, me mlejtë sa ma shumë, deri kur hatta zurtë të mulë më kabir, deri sa të hinin vërë. A tëre kuptojnë që pasurija se pas ka posë këtë mision. Andaj, e trejta prej gjërave është një pasuri e cila thot dihetari la yas tamti'u bihi jami'uhu fi dunya as nuk e pordor tubusi në këtë dunjë wala yuqaddimuhu ila al-ahira as nuk e çot në ahirat po për shemb sa njeriu vdes dhe e e pordorra për pasurisë e tij është shumë përmosat të largta nga ajo çka e ka tubuë sa njeriu vdes dhe e përdorëra e pasurisë të ti o shumë ma e vogëlë që ajo qka se ka përdorë apo e kamblejë dhe kamblejë dhe kamblejë sa i ke argju shumë ma pak që ajo qka e ke të bu që në në kuptonë se ka bo një loj ka, ka bo një loj e, ike nga baraspeshimi i gjërove ka lajthit në baraspeshimi në gjërove asë në këtë dunjohë se ka përdorë qatë sa qa kamblejë e asë nuk e ka donë në ahiret që me e gjithë ditën e gjykimit andaj për nga mberi sallallahu aleyhi sallem ditën e fundi të jetës së ti qka boni aleyhi sallatës sallam im ledhe kitë gratë e veta ta bjeni kitë pasurit këto bjeni kitë pasurit edhe i dha për irë të zoti gjellë lëvala pse mos shkojët e Allah me pare po shemu njëri ju ku të shkon të zoti për kretë robat të ti ka më më mërë më logari apo për kretë këpuc të ti ka më më mërë më më logari i ka dikush Që ka të dashtë në këto? Ka më mërë logari? Kullë në sahirin vë kebir? Allah u gjithë atë për shëtët vogët e të malëve. Dikush për shemëll, i ka, ku ta ditë që ka? Një senda, ata një e përdor, aj 50 pjasa i ka. Për kërejt ka më mërë logari, ku e ke ble, ku e ke vendos, me që fa pasurije, e kështë të merat. Andaj shiko sa është të rëzikshme, shumë gjëra neve i kemi pale vërdi. Pale vërdi Andaj, ka pas për sahabeve që kanë dhënë fetfa Slejohet prej një lojt, një pas dyse ende Nuk, lo, nuk lejohet, edhe përse kjo fetfa nuk punohet me këta sot As një prit djetarve nuk e ka morë këta si juridike Por se, shiko rëzikun që ka e kanë pa ata Me pas pasuri dhe pale vërdi Me pas tubim dhe pa, pa në një manifestim konkret O ndu njo, o në akhirat Qështja e katër të se në kam përmen djetarët nga gjërat të cilat ne dhe na uh, shkojnë pale vërdi dhe pa dobi është kalbun farigun më mëhabbeti lëhi o shëuki i lehi o lënsu be e katërta për gjërave të cilat jam pa dobi është një zemër e cila në atë zemër s'ka dashuri për Zotin nuk e mermali për Zotin dhe nuk prehet në raport me Zotin evet Xhel Xhelalu. Kjo kategori e njerëzve kanë zemra, por realisht nuk ju duhom. I ka provu Allahu me zemra. Ato zemra i kanë azab për vetë vetën. Një zemër në të cilën nuk ka dashni për Zotin, nuk e merr malli për Zotin dhe nuk prehet, nuk ma, nuk nuk ka ngushëllim dhe mictsim me Zotin evet Xhel Xhelalu, me krijucin si e vet, me bamirsin e vet me kryusin i cili ja ka dhanë të gjitha apci dhe dhuntit e ti kjo zemër është të zbrazor është e pa dobishme qka i ban dobia qka i duhet kjo zemër është si një tru dhe si një mendje dhe një intelekt i cili nuk bindet për para madhështi se Zotit Gjellegjellu -Gjell ki tru dhe ki intelekt është azab për njeriun është tërtur Pse? nga se A operacionet qka i ban ki tru janë të mëdoja ndërsa nuk frenohet me frenin e ligjit të Zotit që lexelahu. Prandaj sensi i katërt, që nevera shkon hoç, është qoft qoft nuk është kusht me pas komplet mosh. Mundot me çein pak e mosh, pak e shprazt. Zemra është siena, musht, e njëna. Moshë të pak e shprazat pak. Mundet mu kanë mosh me diçka të mirë, me diçka të keq. Prandaj ka mundsi që zemra jon me pas zbrastiran nga kjo, nga kjo element, nga dashuria e Zotit malli për Zotin dhe preja me Zotin. Çdo preje tjetër është torturë. Çdo dashuri tjetër e cila nuk është në dashurinë e Zotit është torturë dhe çdo mall tjetër përveç mallit ndaj Zotit i Lluallit është torturë. Andaj, shiko zemrën dhe të shikojmë zemrën tonë dhe ta shikojmë zemrën sicili prej neve. Sa ka nda dashuri për Zotin e vajxhelxhelulu? Disa njerëz thonë, "Shiko kur përmenë dashuria e Zotit, perceptori pak nuk jau lexon." A i ledzu si mrenda Qish duhet, qish duhet Zotit Qish duhet Allah Dëshuria ndoj Zotit është ma e veçan të prekredve Njeri ju së mundet me hek Do mos nevojnë për Zotit në vet Njeri ju nuk mundet me hek Nevojnë për Zotit në vet Dhe dëshuria për Zotit nështë veçan Por se duhet me e shiku zemën A ka në ta zbrastir nga këtë dëshuria po jo Nëse ka zbrastir, ka azop Qatë sa ka zbrastir, ka azop Andaj një prej azapëve të ditë të së gjikimit është cili Ata nuk do të Badafaqohen me zotin e vetë Dretë për drejtë, nuk do të të shofin zotin Dhe kjo është tortur Kjo është azapë Andaj e përmenën djetartë se prej azapëve Të ditë të së gjikimit është mësme pa zotin Mësme pa Allah Te bareke vë te ale Andaj gjëja e katërt E cila neve e zotrojmë Por është e pale vërdi kër nuk është embushur zemra me me dashurida i zotit e bareke vë të ala e pesta për i gjërave të cilat na i kemi por janë të pale vërdifshme dhe të pa frishme është bedenun muat talun antaatihi vë khidmetihi e pesta është një trup i cili është pezullu dhe është abstenu nga shërbimi dhe bindja dojzotit vetë gjellet gjellari por që mu njeri ju ka trup, ka fizik ka strukturën të sënja ka formua Allahu gjellet gjellet fi ula dhe kjo strukturë dhe ki, ki ndërtimi trupit kështu form fenomenale dhe form shumë të bukur dhe të, të hishme e ka një qëllim durët e ka një qëllim krya e ka një qëllim trupi e ka një qëllim kam të kam një qëllim gjishtat e kam nje qëllim çdo pjesë e trupit tëto synimin final ku e ka shërbimin ndaj krijusit shërbimin ndaj krijusit këto mjetet e reja kujt i shërbejnë aka ka mundsi njeriu me kriju telefonin e lopa me shfryxu s'ka mundsi e shfryxon njeriu aka ka mundsi njeriu me kriju një send dhe pastaj me ia shfryxun i krijes tjetër jo por vetë nëse ke ia vlejë Apo, njeri e, e, e kryon një sen Dhe pastaj e, e ban bashkve prus Edhe dikan tjetër Po me lehem e këti Nëse dikush vepron Në pun të njeriut pa leje Apo, por shembul Kujdestar i shpis I par i shpis Nëse dikush ja shprizon djalin e vet Vajzen e vet Pa lejen e këti A lejon Apo rëvëlltovot Edhe pse ja ka fajë alloh Po ki është kujdestar do t'jo, s'ka, pa lejën ti me s'ka, me më përdojnë asë djalin, asë qikën, asë pasurin, asë shtëpijen, asë oborin, asë nisanë, merë lejën i arpi muhe. Atëherë, trupi jonë, është dhunti dhe kryim dhe pushtet i Zotit Gjellë Gjellëllu. Në shpeshar mashtromi, kjo është dora jeme, kjo është metafor, guptimin, kohor, realisht është kryim i Zotit dhe ti zgudzon me përdojnë pa lejën e ti, Zguzon me përdor pa lejen e tij. Dushmeve, ata përdorin ajo. A ban me shikoj ajo? A ban me dëgjoj këta ajo? Andaj prej jërave të cilat shkojnë pa levërdit, cila është? Trupi cilin në, në dhe dhe i cili nuk përdorot në nën shtrim dhe bindje ndaj Zotit dhe shërbim ndaj tij. Sa trupi torturohet dhe mundohet dhe përpjeket, por shkon ku? Shkon hoq. pse i shërbejn dikujt çka ska dobi? ndërsa shërbimi i i cili kthehet me dobi i cili është, nëse i shërben atij i cili e ka krijuar. Pra, nëse ti e përdor dorën me një vend që Ajt ka thonë mos e përdor. Dijë se kur Ajt ka thonë mos e përdor, tani kimi pa po pasojat shumë të këqija. Se Ajt i cili e ka ndërtu këtë e ka krijuar, brenda dhe jashtë. Ai e di se me një vend s'ban më përdor. Do ti thu, jo, jo unë e di kur e përdor. Ti smun është me ditë ku e përdorë Edin Zotë i jotë të bareke Andaj, sendi i pestë Që na e keq përdorën Dhe keq fritzojmë Dhe shkonë pale vërdi Dhe pa dobi në këtë botë Apo në botën tjetër është me janë nështru e trupat tonë Disa punëve qka Allahu nuk i ka në leje Duhë trupin tonë, dorën tonë Syte tonë, veshët tonë Me i përdorën me leje Kushtë na je për leje, është kryu si jonë gjilë gjilë lë është Allahu te bare që vota ti do të bane dhe mos e ban, vepro dhe mos e vepro. Ktu s'kam e prek. Sa njeriu ka thon, jo jo unë e preki, por pasojat i ka pas këshija. Oll ka thon mos shikon haram. Ai ka thon do të shikoj se kjo është kjo për mua unë e di çka baj. Por se pasojat i ka pas këshija. E kështu, ekshtë merat. Gjoja e gjashtë e cila e kemi neve, por se nuk na shkon në lëvërdit ton dhe nuk shkon në, në, bi, në dobin ton është dëshurit të cilat nuk janë të lidhura me frenin e rizalokët të lahot dhe bindjes ndaj udrave të ti Na jemi njerës të kryuar me dëshuri dhe urrejtje dhe kjo s'mohohet djetar për gjerave ma elementare që ka i pranojnë ma dje edhe filozofat i pranojnë se njeri u ka dëshuri dhe ka urrejtje por se kjo është peshë her e keqe Nga se dashuria din me dëportun vene kuse ka venin. Por që e mund njeriu e shaf njësat dhe dashurot. E shaf njësat dhe urrejn. Por që ka mund që është urru, këta që ka, ka dashuru me urrejt dhe këta që ka urrejt me, me, me, me edasht. E kjo është problematike. Atare, qish frenohet kjo dhe qish ndrejqet kjo, duhet dashurit e njeriut, dashurit e zemës dhe shpirtit me i kushëzue, me leje dhe njeriut. Rizalë këta Allah u gjellu ala Kur ta dush nisen kontroloje A e dole Allah u gjellu ala apo jo? Kur ta uresh nisen A urejna Allah u gjellu ala apo jo? Shkatrimet e njerëzve dhim piksej pike Sa njeri ju i ka dashurit zemra As shumis e për tëre i ka paleje kanë hi Paleje kanë hi Dut me dole ato jasht Dhe brenda e torturojnë Pse? Se zotnija i qësa i zemra s'ka donë leje Herë do kurdo, ka me arë dhe ka me thonë Din li ashtë Herë do kurdo, dhe ka me posë dënim Që ka një paleje Dhe ka me posë dënim që ti ke pranu paleje Ka me posë dënim Që ti ke pranu paleje Andaj, zemra është vëndi Kë e shikonë, Allahu gjellë gjellë lu E Allahu nuk pranon aty me posë Me posë idhuj Puta Dikush tjetër përde që Allahu te bareke ala. Zemra është qabja E e zoti që i legjë aty shikon Allah u të bare kjo të ale zgudzon në ratën e përçak me pas puta a doj për nga mberi se zellem i shkatroj putat pëse zgudzon mu po aty diqka tjetër e ta shte na në zemrat tona a ka diqka shka aty Allah sdo me po nuk do me po thot qëta e kështi gabim du të me nxerë jasht ama shumë edu shumë, shumë edu une së mëj me hekta ti e do po a e qka dush me dosh ma shumë se kejt po thot me dalë jasht Këtu është prova njërzimit Këtu është prova e njërzimit Me nëzjerë prej zemre Të dashurat Apo të urejturat Të cilat aj i cilin e ka kryu Thot unë e nuk i du këto Ama ti i do Shume do ai, du. Këtu është prova Këtu është sprova Andaj duhet njëri ju ti rishikon dashurit e ti Dhe ti shikon urejtjet e ti Shpashar du më pa kontrol Dhe urejnë pa kontrol Pse për do? Për du unë e për du ku shjeti me dasht me qka e ma të dashnin me qka e ma të dashnin unë e urej filanin e urej filan sendin e urej filan punën ku shjeti me urejt du të me vet dikan a ban me urejt ajo shiko baba shka i thotë fëmijës ma, ma se duj që këtë punë se zban a ma unë e du po ti e do po zban, zban me dasht e pse zban me dasht e me rvesh ma von të ka ka dhu prindi e me rvesh ma von në ora shka i thotë fëmijës ma Moi bisë zban, oh djali jam se zban. Pse? A ja don të këçem? Thot po, ai shumë mir, i mirë, baj shoku i ai djali shumë i mirë. Ai ai ajo puna shka beduan shumë e mirë, po ndokë të mua. Prin di çka i thot. Jo jo, gabim e kije. Zban me dashka. Dhe mundohet më shronjos dashninë. Dhe këtu është lufta mes mes njerëzve. Edhe Allahu e njejt. Thot mos e zban me dashka që shumë me kanëshme që shumës me daqë nuk banë me daqë se të shkatronë, ti e mërvesh ma vonë andaj kush nuk e ngonë Allahun i bjenë që sh nuk e kanë gu, di kush prindin e pas taj ka pas të lashet moja Zotin Aruit në lusë mi Zotin tonë Gjele Gjeleluhu që Allah u te bare kevë të ala dhuntit e tona, afti që ne gadanë Zotin në te bare kevë të ala mos në i qënë huq dhe pale vërdi Radus me Zotin ton xhe l-Xhelalu, ç'Allah te bareke ve teala, na banja rast të cilat i shpjegojnë begatitë e Zotit në diçka çka është i kënaqsh të kënaqsh Allahu te bareke ve teala, luzme Zotin ton xhe l-Xhelalu, ç'Allah t'na mundson me kuptuar fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi ve sellem, اللهم صل اللهم me punu ma ata çka është razi Allahu xhe l-Xhelalu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin